Wa azzum fil nas bil haji yatu kerja lawu, waala kulli zami ri yatin min kulli fajin gemicu. Maklumat ayat yang kita baca ini dari Surah Al Haj, Surah Al Haj ayat 25. Sesungguhnya amak zalim, orang-orang yang kafir. Serta menghalangi manusia dari jalan Allah Dan yang daripada agama Islam Dan dari memasuki Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah Yang kami jadikan ia tempat beribadah Untuk seluruh umat manusia yang beriman Sama ada yang yang tinggal menetap di situ Atau yang datang berziarah Seperti kebanyakan dari kalangan kita ini Dan sesiapa yang berazam Melakukan di situ sebarang perbuatan yang dilarang Dengan cara yang zalim kami akan merasakan azab yang tidak terperi sakitnya. Ayat yang ke-26. Dan ingatlah peristiwa ketika kami tentukan bagi Allah. Nabi Allah Ibrahim AS. Tapak Kaabah. Untuk membinanya. Lalu kami berfirman kepadanya. Janganlah engkau sekutukan sesuatu pun denganku. Dan bersihkanlah rumahku. Yang ini Kaabah ini bagi orang-orang yang tawaf. Dan orang-orang yang berdiri. Dan yang rukuk serta yang sujud. ...mengerjakan sembahyang... ...dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji... ...nasyaya mereka akan datang ke rumahmu ini... ...ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki... ...dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus... ...yang datangnya dari berbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Terjemahan daripada suratul hajj ayat 25 hingga 27. Muslimin dan Muslimat sekalian... ...Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah... Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama dalam majlis ilmu pada pagi Jumaat yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla ini di mana pada pagi yang mulia ini dan pada malamnya juga kita diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya banyak berselawat ke atas baginda Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad dan dalam perbincangan kita sempena dengan musim haji pada tahun ini alhamdulillah telah ramai beberapa penerbangan ataupun diistilah dengan tabung haji sebagai KT telah berangkat menuju ke al-Madinah al-Munawarah ke Masjid An-Nabawi Syarif dan menziarahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dekat kemudian mereka akan menuju ke Makkah al-Mukarramah bagi orang yang telah pergi kita doakan supaya mereka dapat menunaikan ibadah dengan sebaiknya dan bagi mereka yang akan berangkat pada hari ini dan seterusnya juga kita sama-sama mendoakan agar kita dijemput oleh Allah sampai ke Tanah tanharamnya dan seterusnya dapat mengejarkan haji pada tahun ini insya Allah. Muslimin dan Muslimat para penonton sekalian, perbincangan kita pada kali ini ialah tentang amalan-amalan di dalam ibadat haji. Sebagaimana yang telah kita maklum dan kita belajar bahawa haji ini adalah merupakan amalan ataupun disebut dengan nama perbuatan haji. Amalan haji. Dan haji ini bukan satu bacaan. Sebagaimana yang kita baca dalam perkara lain. Kerana itulah saya suka sebut di sini sebagai peringatan awal tentang amalan ini termasuk daripada ada amalan yang dijadikan rukun. Ada amalan yang dijadikan sebagai wajib, dan ada amalan yang sunat, dan ada amalan yang dilarang kita melakukannya. Bermakna dalam haji ini, ada yang disuruh, amalan yang disuruh dan amalan yang ditinggalkan. Dua-dua mesti berjalan serentak. Tak mungkin kita buat yang disuruh dan kita buat juga yang dilarang. Ataupun kita buat yang dilarang, meninggalkan yang disuruh. Ini pincang namanya. Tidak seimbang. Ada mutawazun di dalam amalan yang besar ini. Tuan-tuan, muslimi dan muslimat, bakal-bakal haji dan hajjah. Sama ada pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Peringatan ini perlu. Kenapa? Kerana para ulama' telah menjelaskan kepada kita tentang kelebihan haji yang cukup banyak. Saya nak petik pada pagi yang mulia ini beberapa hadis... Ia menyebut tentang kedudukan haji dalam Islam dan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim yang telah mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa haji ini adalah merupakan suatu kewajipan, sebagaimana dalam hadis Allah Subhanahu Taala wajibkan ke atas kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibina di atas lima asas. Ataupun lima rukun. Kelima-lima ini adalah merupakan menjadi tanggungjawab kita, menjadi kewajipan kepada kita. Cuma yang berbezanya di antara rukun yang lain. Apabila menyebut tentang haji Allah SWT. Dengan limpah kurnianya yang mengetahui, yang amat mengetahui. Yang bersifat dengan rahman, rahim. Bahawa haji ini memerlukan kepada safar Memerlukan kepada perjalanan Dan memerlukan kepada perbelanjaan Maka disebut dalam Al-Quran Manistata'a ilaihi sabila Walillahi ala al nasi hijjul bayti Manistata'a ilaihi sabila Allah Ta'ala fardukan haji ke atas hamba-hambanya ini Bagi mereka yang mampu melakukannya Maka di sini para ulama' telah membahaskan apakah maksud ataupun makna istita'ah di dalam melakukan haji. Ada yang mengatakan istita'ah itu kekuatan tubuh badan. Kalau orang itu kuat, dia kena pergi. Mungkin sesuailah fatwa ini. Kerana ia yang terbit daripada Imam Daril Hijrah, Imam Malik Ibn Anas. Rahimahullah Ta'ala yang duduk di Madinah. Yang kalau orang kuat, dia boleh berjalan, memang orang dulu berjalan kaki pun daripada Madinah ke Mekah. Baginda SAW berulang alik daripada Mekah ke Madinah. Dalam riwayat mengatakan perjalanan Rasulullah selama 8 hari 8 malam. Ini meluakan pada kekuatan perjalanan. Tetapi majoriti kebanyakan ulama' mengatakan Al-Hajjub. Istita'ah di situ azad az wa rahilah. Iaitulah kemampuan ada bekalan. Ada belanja, ada duit. Dan ada rahilah, ada kenderaan yang nak bawa dia daripada tempat dia, daripada negeri dia ke, ke Tanah Haram, Makkah, Al-Mukarramah. Ini bermakna sesiapa yang punya kemampuan. Dari sudut keuangan. Kerana disebut Al-Hajj, Al-Ista'ah, al bermakna Al-Zad wal-Rahilah. Ada kemampuan dari sudut keuangan, bekalan dan ada perjalanan yang, yang, yang boleh disampaikan ke sana. Maka kalau orang ni ada duit, dia sudah kaya. Ada kemampuan, keuangannya cukup. Tetapi tubuh pula tak cukup. Lemahnya, sakitnya dan sebagainya. Maka para ulama mengatakan, kita juga, mereka juga uh, kena pergi haji kerana kemampuan sudah ada. Jadi kita menerima pemanggil yang pertama pada pagi ini, dipersilakan... Ha jalan ko Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Eh najil di madrasah ta. Assalamualaikum bad. Bermakna kata haji kesimpulan haji ni bermakna ada tersimpul ada, ada atas dua huruf Ustaz nak. Ya. Yeah. Ha jim. Hmm. Bermakna ha ni halim. Jim jim tubuh badan permana kita kena pelihara kedua-dua ni bila kita pergi sana kita kena halim dan kita kena jaga hormat menghormati sama-sama kita lah yeah. bila kita tak hormat berfaham di sini kata bila kita tak hormat kita hilang satu huruf. ya yeah. kita hilang huruf. ha itu dengan jin tu hak tu masalah kita balik mai sini yang dok teruklah ya terima kasih nah ah terima kasih ajisain waalaikum assalam warahmatullahi uh... Haji memanglah disebut hajim. Itu huraian tentang huruf. Jadi apa yang kita sebut tadi? Bahawa haji itu kalau nak ambil dari segi perbahasan huruf tadi halim dan jisim. Ada kekuatan tubuh badan yang boleh kita pergi dan selain daripada kekuatan itu apabila melakukan haji perlu kepada halim seorang yang lemah lembut. Di dalam amalul hajj dipanggil birul hajj. Di antara kebajikan haji itu Para ulama menggariskan bahawa melakukannya mengikut apa yang telah dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga melakukan kebaikan-kebaikan dalam haji yang kita akan sebut nanti insya Allah. Maka tentang istitaa' ah ataupun kemampuan seorang itu melakukan haji allah merupakan suatu yang telah jelas bahawa orang yang ada keuangan sudah ada kemampuan. ...maka wajib ke atasnya segera mendaftarkan diri untuk melayakkannya masuk kepada istita'ah yang tambahan yang ada di zaman kita hari ini... ...iaitulah istita'ah tentang bilangan haji ataupun disebut sebagai kota haji. Ini pun dikira istita'ah. Saya dimaklumkan oleh pihak sahabat-sahabat kita di Tabung Haji dan orang-orang yang pergi mendaftarkan diri pada tahun 2011 ini dijangka mereka akan dapat pergi pada tahun 2035 dan sebagainya jadi makcik seorang tu dia kata ustaz saya bila tengok je borang pendaftaran dengan tarikh yang diberi ni dengan kad perkenalan saya eh hey, dia kata empat kali mati dah makcik ni dia kata kalau ikut umur keluarga saya lah hmm. istilah orang kampung empat kali kenduri arwah dia kata jadi itu lama sangat maka saya di awal pagi ni kita akan ulang cerita ni bahawa sesiapa ...yang telah cukup syaratnya, maka wajib katanya pergi mendaftarkan diri di pejabat tabung haji segera. Bawa duit RM1,300 ataupun memang dia sudah ada akaun di tabung haji, lebih daripada itu. Pergi je bawa Kak Punalan, bagitahu ke pekawai tabung haji, Encik, saya nak pergi Mekah. Nak pergi haji, maka dia akan daftarkan secara automatik di sana apabila kita minta. Dan un, apa untungnya dia kata? daftar sekarang boleh pergi dijangkalah dijangka mungkin tak, tak sampai uh, dalam masa sampai 30 tahun 35 tapi jangkaan kitanya mengikut yang pengalaman yang lepas-lepas tu iaitu kalau orang daftar tahun 2011 insya-Allah 2020 dia akan dapat pergi jadi siapa yang nak pergi sekarang merancang daripada sekarang bahawa dia nak pergi haji 10 tahun lagi ha, Jadi daftar sekarang, jangan duk tunggu Nanti sampai seru aku nak pergi Sampai seru apa awak daftar pun tidak Ini masalah kita, sama juga dengan orang nak kahwin Kenapa tak kahwin lagi, belum ada jodoh Pergi cari ke tak, tak juga Jadi kena segera nah, Pendaftaran kena ada Dan uh, pelaksanaan pelajaran pun Kena ikut perkembangan Baiklah Muslimin dan Muslimat para penonton sekalian Bila kita sebut tentang haji Di sana terdapat rukun wajib dan sunat. Rukun haji. Apa makna rukun haji? Rukun itu maksudnya. Perkara-perkara. Amalan-amalan. Yang wajib. Yang mesti dilakukan. Baik. Kalau tak buat. Kalau tak buat. Haji tak jadi. Ini kena faham. Perbezaan di antara rukun dengan wajib. Rukun tak buat haji tak dapat. Kalau kata pergi mana tu? Yang kata pergi haji. Pergi mekah. Sebab dia duduk tidur di hotel. Dia tak pergi Arafah. Dia tak pergi tawaf contohnya. Bolehlah. Kita panggil pergi mana? Pergi mekah. Yang kata pergi haji. Sebab dia tak buat haji. Yang kedua wajib. Wajib maksudnya perkara-perkara kalau tak buat. Kalau tak buat. Ini ini saya nak tekan sikit di sini. Kalau tak buat. Apa sebab? Sengaja berdosa dan dia kena bayar dam, kena bayar denda. Itu pokok persoalan kita, perbezaan di antara rukun dan wajib. Jadi insya-Allah saya akan jelaskan apa itu rukun dan apa wajib selepas kita berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, kembali kita bersama dalam program Tanyalah Ustaz tentang amalan haji pada pagi yang mulia ini. Tadi saya sebut tentang rukun. Rukun haji ada enam perkara. Yang pertama berniat ihram. Ingat. Yang pertama berniat ihram. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf. Disebut dengan nama tawaf ifadah ataupun tawaf haji ataupun tawaf rukun, satu nama. Satu amalan tiga nama ataupun banyak lagi nama-nama yang disebut oleh para ulama di antaranya tawaf ziarah. Mungkin sebab-sebab di sini, kalau sempat kita beritahu Kalau tak sempat pun, sebagaimana yang Para jamaah Bakal-bakal haji hajah dah khusus banyak. Yang keempat, sa'i di antara sapa dan marwah. Yang kelima, bercukur atau Bergunting bagi laki-laki, bagi orang perempuan Tak ada atau, bergunting saja. Takut saya bimbang, takut nanti ada orang Nak cukur juga kan Yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun nah, Ini Ini wajib yang mesti dilakukan. Kalau tak laku lima perkara tadi, bermakna kita tidak melakukan haji. Berbeza dengan wajib haji. Wajib haji kita akan sebut nanti setelah kita menerima email yang banyak pada pagi ini. Email yang pertama. Soalan yang pertama, apakah perkara antara perkara yang sering menyebabkan jemaah haji kena bayar dam? Dan ada yang tidak mahu membayarnya kerana dikatakan amalan dilakukan itu betul walha, walhal salah. Apa kesannya pada pekerjaan haji tersebut jika tidak membayar dam? Allahu Akbar. Jadi, di sini para penonton sekalian, muslimi dan muslimat. Haji ini, asalnya kita kena buat perkara-perkara yang saya sebut tadi rukun. Di sana ada wajib haji. Ha, wajib haji ni disebut yang pertama sekali berniat ihram di miqat. Beza tak? Rukun tadi berniat haji. Di mana? Filqal. Di hati. Yang wajib ini berniat di miqat. Mana tempat kita nak pasang niat tadi. Nah, ini istilah istilah pengkursus kita ni. Memasang niat. Pasang di mana? Pasang dalam hati. Nak pasang dekat mana? Dekat miqat. Ha, jadi, okay, dia kata macam mana ni? Niat di hati di, di miqat. Betul. Jadi nak niat itu dalam hati. Tapi tempat nak, nak azam, nak mengadakan niat itu di mikat. Sebab mikat tu wajib. Kemudian meninggalkan larangan ihram. Yang disebut sebagai 13 perkara yang wajib ditinggalkan. Yang kedua, bermalam di Muzalifah. Yang ketiga, bermalam Muzalifah. Yang keempat, melontar Jamratul Akabah. Yang kelima, bermalam di mina pada malam-malam Tashriq. 11, 12. Atau Tiga belas. Jadi atau itu kerana kita boleh pilih sama ada nak dua malam atau tiga malam. Yang ke enam melontar di tiga tiga jamrah pada hari-hari asyrik itu. Ikut ajarlah kalau kita duduk dua malam, bermakna kita nafar awal kita melontar pada hari sebelas dan dua belas. Kalau kita buat nafar sani, bermakna kita kena melontar juga pada hari tiga belas. Jadi mabit dengan melontar kembar dua tu. Jadi perkara yang kena bayar dam Iaitulah apabila seorang itu meninggalkan wajib haji Meninggalkan salah satu daripada wajib haji Maka wajib ke atasnya membayar dam Ataupun melanggar larangan ihram Maka wajib ke atasnya membayar dam Jadi kategori dam di sini berbagai-bagai Ada dam yang agak berat Maka dia kena unta Ada yang kena kambing Tak boleh pilih Ataupun istilah orang sekarang ni Mendautori lah, kambing ni kambing ya. Ada yang boleh pilih Di antara tiga, sembelih seekor kambing Puasa tiga hari Ataupun beri makan enam orang miskin Ini yang paling ringan Dan inilah yang paling banyak berlaku pun Iaitu orang-orang yang Melakukan kesalahan-kesalahan yang kecil Di dalam ketika Ihram, dia panggil masalah Apa ni Perkara-perkara uh, seperti motong kuku Potong rambut pakai bawahan, salah pakai pakaian. Ah, maka dam ini dia panggil dam yang boleh dipilih di antara tiga. Jadi muslimin dan muslimat, kes... jadi kita kena bayar apabila kita buat salah. Yang pertama sekali kesalahan itu buat kerana apa? Kalau buat kerana tersalah. Tidak sengaja, maka kita tidak berdosa. Buat dengan sengaja. Ini yang saya yang payah bimbang. Berdosa dan kena bayar dam. Yang yang tak sengaja tadi pun kena bayar dam tapi tidak berdosa. Kita kena imbang di antara kesalahan-kesalahan yang ada dam dan yang tidak ada dam. Ada adanya dalam amalan hidup kita ni, sama ada dalam ibadat haji ataupun lain-lain, kesalahan yang tidak ada denda itu lebih berat di sisi orang mukmin Dalam hati mereka daripada kesalahan-kesalahan yang boleh bayar. Sebab bila kita boleh bayar, kita rasa, oh, senang ya. Contohnya, kalau orang ni buat salah lah. Kita pergi rumah orang, kita langgar beberapa, rusak dia punya apa barang-barang dia. Jadi kita kata tak apalah saya ganti. Okey. Belilah harga barang ni RM50. Kita bagi RM50 kita tenang balik. Oh aku aku dah ganti. Tapi kalau kata aku tak nak ganti, tak nak, tak ada ganti benda ni. Benda ni benda yang paling bernilai kamu. Susah hati kita. Nak bayar macam mana orang tak nak. Tidak ada bayaran. Jadi sama juga dengan kesalahan ini. Kalau lah kita buat salah yang besar yang membakan berdosa bermakna kita telah melanggar satu benda yang besar kita pergi mencari kerajaan Allah tiba-tiba bila sampai di di rumah Allah sampai di tempat kita berhadapan dengan Allah dalam manasik haji tiba-tiba kita melakukan perbuatan mungkar perbuatan maksiat yang tidak diizinkan oleh Allah azza wajalla jadi kesannya kepada pekerjaan haji bila orang melakukan kesalahan yang perlu pada dam maka hajinya tidak sempurna dan dia masih lagi berhutang dia kena bayar hutang-hutang dengan Allah Azza wa jala itu. Soalan yang kedua. Uh, mengapa setelah berniat ihram kaum laki tidak dibenarkan memakai atau menggunakan kain yang berjahit? Ha, masalah mengapa ni agak susah saya nak jawab. Sebabnya, yang pertama sekali, jawapan yang paling simple, yang paling mudah, Nabi SAW, itulah pakaian haji dia. Dan Nabi beritahu, khuzu'anni manasikakum, ambillah perjalanan haji kamu daripada apa yang aku buat? Dan Nabi kita suruh sahabat-sahabat ini tajerut. Maknanya pecah, buka dia punya pakaian-pakaian yang, yang bercantum, yang berjahit. Dan dipakai dengan kain yang dua helai. Itu jawapan secara ringkas lah. Kalau kita nak cari hikmah haji, nanti ada akan ada ustaz yang bincang tentangnya. Cuma yang saya nak jawab di sini, iaitu lah menggunakan kain tuwala. Ada jemaah yang masuk ke bilik hotel akibat panas ke? Nak mandi ke? Menggunakan tuain, kain tuwala yang berjahit untuk mengelak badan dan pakaian. Ada perkara ini akan menyebabkan ikhra mereka terbatal? Saudara ataupun uh, para muslimi dan muslimi para penonton sekalian, jemaah haji sekalian. Kita kena ingat. Ini kekeliruan yang memanglah. Ana kalau dapat soalan ini, anda kena senyum dulu. Sebab kenapalah bakal bakal haji ini pergi kerusa berbelah siri. Masih lagi keliru di antara pakaian yang bercantum dengan yang berjahit. Maksud berjahit di sini, larangan ihram yang 13 itu Orang lelaki-lelaki tidak dibenarkan memakai pakaian yang berjahit bermakna Bersambung, bercantung seperti kain sarung Itu tak boleh Baju, tak boleh Adapun kain tua lah Ataupun kain ihram sendiri itu Bila kita beli kain ihram nanti di tepinya berbulu Buat balik rumah, tak selesa nanti duduk tarik bulu ni Nanti kotor lah, kena tersangkut dengan beg orang Nanti rebah kita, jatuh kain kita Maka Bakal hajah kata, baiklah saya jahit, jahit apa ni kat tepi ni dengan zigzag yang dipanggil itu. Jahit kat tepi untuk menyelamatkan keadaan. Sama dengan kain tuola yang ditanya ini sebab saya faham. Kain tuola ini kain tak bercantung. Dia jahit kat tepi saja. Itu tidak dilarang. Bakal-bakal haji sekalian. Kain yang berjahit di tepinya dan tidak bercantung seperti kain sarung. Itu dibolehkan, diperselangkan pakai dan uh, masalah nak mandi dalam eh, dalam ketika ihram boleh mandi siapa kata tak boleh mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai daripada Madinah nabi kita berhenti di di Birutwa sebuah telaga yang ada di Mekah sekarang ni tapi tak boleh masuk dah nabi kita berhenti tidur di situ dan dia mandi dulu besoknya baru dia masuk ke Mekah ha, jangan gopoh tak macam jemaah kita ni bila sampai belum masuk bilik hotel lagi tu oh bila nak bila nak tawaf ni bila nak... sabar dulu rehat dulu Pergi sia-sia. kalau nak mandi, mandi dulu bersiram baik-baik. Oh Dia kata, tak boleh mandi kan. Jatuh rambut lah, luruh apa ni, bulu lah. Itulah yang kita faham. Yang masalah sekarang ni, Nabi SAW dan para sahabat mandi. Sebelum mereka masuk Mekah. Lepas tu baru dia pergi tawaf, dan dia pergi sa'i, ada yang bercukur, ada yang... Ibu ya, Muntin dan Nabi sendiri... ...S.A.W. dan sahabat-sahabat yang bawa Al-Hadi'u... duduk kekal dalam ihramnya sampai kepada... ...melontak Jamratul Al-Aqabah pada air raya. Soalan yang ketiga... Uh, ...bagaimanakah melakukan Sa'i bagi mereka yang mengalami masalah sakit kaki? Adakah dibolehkan berjalan dengan perlahan atau mesti berlari-lari anak... ...seperti orang yang mampu melakukannya? Jawapnya kepada saudara yang bertanya... ...Sa'i, boleh kita berjalan kaki... Boleh kita naik kenderaan. Contohnya kalaulah uh, seorang jemaah itu lelaki atau perempuan sakit kaki. Nak berjalan jauh tak boleh. Jauh juga jarak dia ni 420 meter. Satu satu apa ni satu berjalan daripada safa marwah tu 420 meter cuba kali dengan tujuh, hampir 3 kilometer, Orang sakit kaki memang bermasalah. Lebih-lebih lagi kalaulah tak kita tidak di, nak pakai selipar dalam masjid kan dimarah oleh orang. Maka kita jalan dengan kaki tak ada selipar ni bagi orang lelaki-lelaki susah. Nak pakai stokin pun tak boleh dalam ihram maka sakit itu bertambah. Jadi dibolehkan kita naik kenderaan. Saya kita sewa teksi tempat sa'i itu, teksi inilah kereta solat ni. Yang kalau yang beli yang kerajaan Saudi sewa yang kerajaan dah sediakan itu pun bagus. Dia punya dia cara apa ini, Kita bawa sendiri, pandu sendiri, kita lebih senang. Kalau suruh uh, ni orang budak-budak yang ada dekat dekat safa mas'a tu dia lari pecut laju sebab dia nak nak kejar trip dia. Boleh. Jalan Berjalan naik kenderaan boleh, jalan kaki sendiri boleh Dan masalah berlari-lari anak di antara dua tanda itu tidak menjadi syarat Itu satu sunnah Kalau kita mampu, kalau kita tak mampu, syarat-syarat Jadi itu, jangan kita rasa kerana itu tak boleh pergi haji ya? Setengah orang ini saya tak boleh pergi haji sebab kaki saya sakit Saya ingat haji ni boleh ganti dan boleh di naik kenderaan dan sebagainya Soalan yang seterusnya Semasa jemaah bersesat melakukan ketawaf dan berlanggar aksiden Menyebabkan terganggu konsentrasi dan lupa akan pusingan yang telah dilakukan. Allahuakbar. Adakah perlu diulangi tujuh kali pusingan semula atau bagaimana? saudara yang bertanya dan juga muslimin dan muslimat para penonton sekalian. Sa'in dan tawaf, Alhamdulillah. Allah Ta'ala beri kelonggaran kepada kita. Kalaulah terbatal. Contohnya kita tawaf, batal wudhu. Kita boleh berhenti, pergi ambil wudu, masuk balik. Miko bilangan pusingan yang kita beri tadi Kalau mana-mana kita berhenti dalam pusingan keempat Kita masuk balik sambung yang keempat Sama juga dengan sa'i Kalau dilanggar oleh orang Yang menyebabkan kita terpasar ke tepi Jam sangat Kita berhenti rehat seketika Minum zam-zam Sambung balik Tak jadi masalah Alhamdulillah itu satu kelonggaran Yang Allah Ta'ala beri kepada kita Kepada umat ini Jadi Permudahkan jangan memayahkan jadi kalau benda-benda yang boleh uh, mudah, kita mudahkan. InsyaAllah kita berhenti rehat seketika dan sambung lagi selepas ini. Alhamdulillah. Bersama kita dalam program Tanyalah Ustaz pada pagi ini dengan tajuk Amalan Haji. Muslimi dan Muslimat para penonton sekalian. Di antara soalan yang saya terima juga, iaitu tentang sah atau tidak menunaikan haji menggunakan wang haram. Allahuakbar. Kita sudah kenal Allah. Inna allaha tayyibun la yakbalu illa ta'yyiba. Allah, Allah Ta'ala itu suka kepada perkara-perkara yang baik. Kalau benda yang dia haram. Kita nak pergi haji ni pula dengan benda-benda yang memang bercanggah. Sedangkan dalam muqaddimah tadi saya sudah sebut. Bahawa haji itu sendiri memerlukan pada istita'ah. Istita'ah itu kebanyakan ulama mengatakan azad wal rahilah, bermakna istita' itu ya itulah melalui keuangan Kalau kita pergi haji menggunakan duit yang haram. Para pokokah rahimahumullah mengatakan sah haji pada zahirnya. Sama seperti orang yang pergi curi baju. Dia pergi memompak kat kedai. Eh, jalan-jalan dalam -jalan tengah ada bawa bek rompak tiba-tiba orang Dia pun pakai baju yang dia curi tadi dia pergi pergi semak solat. Allahu akbar. Jadi katanya salah dia sah. Tapi terima itu cerita lain. Itu hak Allah. Jadi saya teringatlah bila sebut tentang menggunakan wang haram ni dalam amalan haji ini. Para ulama telah menulis satu syair. Iza hajajta bimalin asluhu suhtun. Fama hajajta walakin hajjatil iru. Dia kata, kalau kamu mengejarkan haji dengan harta yang asalnya suhtun daripada benda yang tidak halal fama hajajta mu tidak haji walakin hajatul air yang pergi hajinya unta kamu itu cerita dia kata mu tidak pergi haji yang pergi hajinya bas kamu tu kapal terbang itu yang bawa kamu pergi ke ke arafah tu haji kamu sendiri tidak haji tuan-tuan kena ingat kita dalam hidup kita Allah Subhanahuwataala bila dia suruh perintah kepada kita melakukan amal ibadah kita kena buat yang terbaik Para ulama telah menggariskan dua syarat penerimaan amal. Yang pertama ikhlas, yang kedua mestilah ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jauhkan diri daripada benda-benda yang haram. Ini di antara soalan yang disebut. Kemudian kita pergi kepada penjelasan yang pertama dalam amal haji itu, iaitu tentang niat. Saya sebut tadi perbezaan di antara niat wajib rukun dan niat di Mekah itu wajib. Yang pertama sekali niat. Niat dalam haji ni adalah merupakan satu perkara yang mesti kena buat. Kenapa? Kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diruai oleh Imam Bukhari. Dalam hadis yang pertama. Dalam sahih Bukhari. Innamal a'malu bin niat. Bahawa amalan haji. Semua amalan. Innamal amal. Semua amal itu bin niyad. Termasuk dalam haji ni pun kita kena niat. Bila nak niat. Haji ada tiga kategori. Yang pertama disebut dengan nama Haji Ifrat. Yang kedua Haji Tamatuk. Yang ketiga Haji Qiran. Tuan-tuan ha, kena ingat. Nama ni. Ifrat. Tamatuk. Qiran. Ha, kita akan huraikan setelah kita menjawab soalan daripada pemanggil. Silakan. Halo. Ya. Ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Nah, ha, Saya nak tanya ni tentang adik tiga haji ni kan. Tamatuk, Qiran dengan... Betul kan tapi saya nak ambil tamatuk tapi kenapa haji tamatuk ni haji yang biasa orang ambil ya. tapi kenapa kena kandang wajib tu Ustaz? Ya ya ya. Siapa ni? Ini ha. bulan hmm. ni daripada tu lah. Ha. Akan pergi haji ni? Ha. InsyaAllah 23 bulan ni saya bertolak. 23? Haa ha. sekapan dengan saya kot. Ah, yes. Insyaallah. Insya ah ni ada peniaga Jamaatul ni waktu dia Jamaatul ni kena jadi kan mesti dah wajib kan. Ya. Ah apa sebab tu di belakang. Terima kasih. Haji di MT tak kendam ya. Yeah, baik. Terima kasih. Nah, jadi nak tanya pujah yeah, ustaz. Yeah, ya, ya, silakan. Baik, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Memang soalan dia masuk dengan lain yang kita sebut tadi. Saya sebut tadi haji ada tiga jenis. Yang pertama, Ifrat, ifrat maksudnya kita lakukan haji sahaja. Kita pergi dari bila sampai di Miqat, sama ada kita yang akan direct daripada Kuala Lumpur ke Jeddah kemudian langsung ke Mekah. Kita akan niat haji di atas kapal terbang. Kalau orang tanya, mana Miqat kamu atas kapal terbang? Di mana nanti diberitahu oleh, uh, apa ni, tayar oleh kapten kapal terbang. Anak kapal akan beritahu, tuan-tuan, kita akan sampai di Miqat. Karena manazir akan melintasi Miqat, maka kita akan berniat di situ. Jangan niat di Kuala Lumpur. Ada setengah orang tu niat di di Kelana Jaya lagi. Itu bukan miqat tu. Jadi nak ikhtiyat, ikhtiyat. Atas kabar tuan tu ikhtiyat dah. Setengah jam lagi nak sampai dia akan beritahu insya-Allah. Kecuali kabar tuan tu terlupa. Kalau terlupa wajib dia kena pusing balik. Minta izin dengan dengan apa ni kerajaan untuk pusing balik sampai ke miqat, kita kena niat. Kalau tidak 400 orang tak niat hari tu, 400 kampung kena. Jadi haji ifrat bermak bermak bermaksud dia pergi haji sahaja niat. Sahaja aku mengerjakan haji. Kelas Sampai di Mekah. Dia lakukan tawaf kudum. Dan dia melakukan sa'i haji. Kemudian dia tunggu sehingga pergi ke Arafah. ke Mina Dia melontar dan dia balik tawaf ifadah. Selesailah hajinya dengan kerja-kerja lain tadi. Kemudian barulah dia buat umrah selepas dari itu. Itu haji ifrad. Dan haji ini tidak dikenakan dam. Haji yang kedua yang disoal oleh saudara tadi, yaitulah haji tamat tu' Apa makna tamat tu' Tamat tu' kamun tamatta bil muti tamatto maknanya haji yang agak senang tamatto bersenang-senang sebab apa bersenang mudah-mudah kita kata sebab kita pakai ihram ihram ni ada tiga belah larangan bila kita sampai di Mekah kita yang buat haji tamatto kita sampai di Mekah kita berniat saja aku mengerjakan umrah jangan nak sebut pula saja aku mengerjakan haji tamatto tak ada niat macam tu yang adanya, saja aku mengerjakan umrah ha, sampai di Mekah terus pergi tawaf umrah, sa'i umrah, bercukur atau bergunting, tahallul mana dia telah buka ikhram. Tahallul, maknanya dia telah buka, angkat semua larangan 13 perkara tadi. Dan dia bebas seperti orang Mekah. Ini dia panggil tamatok, rehat, senang. Maka oleh kerana kamu ni mengambil jalan yang agak ringkas, mudah, tak mahu ber, ber, ber, apa, duduk dalam ikhram lama, Maka kamu diminta supaya semelih seekor kambing dam. Disebut dam. Mungkin dalam mazhab Fekah Syafi'i kita mengatakan dam ini disebut nama dam jubran. Dam kerana kita buka ihram dan kita berniat di Mekah nanti. Pandangan mazhab lain yang mengatakan dam ini dipanggil dam syukur. Kenapa dia jadi Dua dam syukur? Dua-duanya dam lah. cuma istilah tu. Ini jubran, ini syukur. Syukur kerana Allah Ta'ala beri kelonggaran kepada kita. Maka tanda kita bersyukur kepada Allah. Kita semulis seekor kambing. Yang tak boleh ditukar dengan benda lain kecuali tak mampu. Inilah yang dikatakan dam yang wajib kita kena buat. Seekor kambing. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bakal-bakal haji dan hajah sekalian. Jangan kita kata soal oh, kenapa pulak seekor kambing ini mesti tidak. Kita ambil jalan berehat. Jalan senang. Tiba-tiba tak nak bersyukur berallah Allah SWT. Tak kena macam tu kan. Ha, tak kena. Jadi dam yang ketiga haji keran juga kita akan jelas selepas ini. Juga kena dam. Sela pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wa Rahmatullah so, Ya Puan Jan Pada Taman Bakhti Yampar Saya tanya Ustaz Ada tak itu Macam mana yang Bacaan Al-Quran Tak berbaik ni eh? Ya mis... tak Ustaz Tak berpandai lah Ustaz Nak baca haji quran Tak pandai Adakah Menjejah kita punya haji tu jauh, Jauhkan Jauhkan daripada TV eh? Suara ganggu ni InsyaAllah ha, tak. Lagi satu Ustaz Saya nak tanya Ada tak bersalat Taman Tadi yang quran Baca tak kenal tadi Soalan pertama? Tak pandai bahsian Al-Quran tu tuan-tuan kita bahsian-bahsian depan Ka'bah semua tak ada ke haji kita. Aha, ya. Lagi soalan kedua? Lagi satu ada tak Ustaz, uh, solat tamam. Ya, ya. Itu saja. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Yang uh, soalan daripada bakal hajah kita ni, insya Allah uh, Nak pergi Mekah tapi nak baca quran depan Ka'bah tu sukar. Jadi sebagaimana yang saya kita bincang panjang tentang Al-Quran Karim ini kita kena baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu siapa dia baca Quran dalam keadaan yutaqti' dalam keadaan dia susah-sukar untuk membacanya fa alaihi Dia susah nak baca fa pahalau dia dapat dua pahala. Pahala baca Quran dan pahala pahisut orang lain dapat habis khatam satu juzuk dalam masa 20 minit, dia terpaksa kena habis 2 jam. Sabar, tak apa. Kalau suka sangat nak baca, kita carilah teman-teman yang nak pergi haji ni, yang orang yang boleh baca Quran, kita tadarus susun dia. Ha, mau baca aku ikut. Kalau susah sangat nak nak cari guru, sekarang ni sudah ada guru. Saya syurkan beli ni, pen yang yang boleh baca Quran ini. Ajaib tuan-tuan dan datu dunia hari ni. Dunia dekat nak kiamat ni, orang tak boleh baca Quran, pen boleh baca. yang kaset tu tak apalah. Saya tak kisah itu sebab dia dia dah rakam. Tapi hak ni ni, kita ambil pen, kita tunjuk ayat mana nak baca, dia langsung dia baca. Nak nak nak laju boleh, nak perlahan pun boleh. Ha, jadi, orang yang tak kena ni, beli pen ni, baca ikut je. Jadi, kalau susah juga nak baca, baca saja ayat-ayat yang kita ingat. Qul Wallahu Ahad boleh baca, Qul Azrabin Nah boleh baca. Kuliah, baca saja yang ingat Ulang itu je Tiga kali, empat kali ulang, ulang, ulang Allah Ta'ala beritahu kepada Allah Ini jalah Ya Rabbi hamba mampu Untuk membaca kalam engkau Ya Rabbal Alami Berikan hidayah kepada saya Yang kedua tentang salat tamam Salat ni ada dua kategori Yang pertama salat tamam Maksudnya salat yang sempurna Empat rekaat, empat rekaat Tiga rekaat, tiga rekaat Dua rekaat, dua rekaat Itu dipanggil tamam Yang kedua salat kasar Salat kasar maksudnya salat yang empat ditukar jadi dua. Yang yang tiga tak ada satu setengah. Jangan pula kata. Tiga kita shot satu setengah. Saya nak, nak fikir juga satu setengah nak, nak rokok macam mana. Rokok sekarang bangun balik. tak jadi. Maka yang kasar itu empat jadi dua. Yang dua tak jadi satu. Cuma dua saja yang paling kurang. Itu maksud salat tamam. Jadi kita menerima pemanggil yang seterusnya. Silakan. Sila. Pendah. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumussalam warahmatullahi. Oh. <laughs> saya masih tah ni pada Kota Bahru. Yeah. Uh -huh. Saya ada dia macam satu saatlah. Silakan. Tapi <coughs> uh, macam ni ya uh, bulan saya berlepas. Uh -huh. Tapi uh, saya dia jangka periodnya mhm 12,000 sebulan. Ya. Ya, dalam masa uh, saya sampai dekat Mekah sampai dekat Makkah Qunna Manazil tu saya kena niatlah situ. Oh perjalanan terus ke Mekah. Ha, ha, ha ya, ya. kan terus ke Mekah. Nah, tak Insya Allah. Ha ya apa insyaallah. Soalannya soalannya saya dah lah, ha. hmm. saya dalam dalam haidlah. Dalam Saya dalam haid. Apa yang nak buat? Tanya, ha. Saya saya kena niat macam mana? Ya. Yeah. Lepas tu sampai dekat apa ni Baitullah tu saya kena tahaww tentang umrah kan. Tak apa tanya soalan dulu. Ha -ha. Hmm. Saya kena tahu tentang umrah lah kan tu. Saya nak melepaskan uh, apa ni yang tiga belas larangan tu. Ya yeah, ya. Yeah. Aha. Macam mana mesej nak buat? Tak apa, dengar. Ha. Terima kasih kepada bakal hajah kita insya-Allah. Saya sengaja guna istilah bakal haji bakal hajah. Nak suruh orang yang tak nak daftar lagi ni biar terasa sungguh-sungguh nak pergi. Tapi orang yang dah pergi sabar je lah. Peraturan yang dibuat oleh kerajaan kita uh, iaitu orang yang dah pergi haji lima tahun baru boleh mendaftar dan ada juga peraturan yang saya dengar orang yang pergi haji dah langsung tak boleh nak, nak pergi sehinggalah ditentukan oleh Allah Subhanahu SWT jadi tak apa kita tak boleh pergi haji pun kita dah merasai menjiwai haji Karena itulah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat bakal-bakal haji dan hajah yang nak pergi tahun ini dan tahun tahun akan datang ingat betul-betul Kalaulah peraturan ini berterusan Orang yang dah pergi haji dah Tak boleh pergi Selagi kota belum tamat kepada orang yang belum haji lagi Bermakna Haji yang kita lakukan ini Buatlah yang terbaik Yang paling baik Semampu mungkin Jangan duduk setengah orang tu Ada juga dia buat haji testing dia panggil Dia cakap dengan saya Ustaz tak apalah Saya tahu ni saya kira Sebagai muqaddimah dulu ni Nanti saya daftar balik Saya mari lagi Saya ikut seratus peratus Yang apa yang ustaz bagi tahu. Dah Sekarang Alana. Tahun ini tahun seratus ratus kita akan lakukan haji khoduanimana sikakum sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi saw. Timu isu soalan tadi tentang perempuan dalam haid. Ini saya memang itulah apa yang berlaku kepada sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Nabi kita di antaranya Asma binti Umais radhiyallahu anha bila dia sampai di Miqat, dia bersalin melahirkan anak. Nabi kita perintah kepada dia. ...supaya dia mandi untuk berihram. Kemudian dia niat seperti biasa. Seperti orang lain juga. Mandi dan niat ihram, bila sampai di Mekah nanti, dia kena tunggu sehingga selesai khidnya. Maksudnya kalau dia buat ajit tamatok, dia kena selesai dia lima hari, enam hari, sepuluh hari. Selesai, dia mandi, bersuci, barulah dia boleh pergi ke Baitullahil Haram... ...melakukan tawaf Ini sebut sebagai tawaf umrah dia kemudian sa'i umrah kemudian dia bertahlul selepas daripada itu maka terangkatlah 13 larangan ihram yang ada di atas bahunya itu. Jadi tidak ada cara lain nak buka ihram kecuali setelah kita melakukan tawaf dan sa'i. Jadi insya-Allah kita berhenti rehat ketika dan kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah bersama kita dalam program tanyalah ustaz pada pagi yang mulia ini dalam dengan tajuk amalan dalam haji. Kita masih lagi di dalam membincangkan rukun yang pertama, iaitu niat. Timbul soalan tadi tentang, kalaulah seorang hajjah, bakal hajjah kita ni, haid. Bila sampai di Meqad. Bagaimana nak buat? Jadi, saya cerita, kita kena lakukan semua sekali apa yang dibuat oleh orang lain. yang nak pergi haji. Dia mandi dan dia bersiap-siap. Kemudian bila sampai di Meqad, di Qanun Manazil, ataupun yang pergi ke Mal, langsung ke Madinah, dia akan berniat di di Abiyar Ali ataupun Zul Hulaifah. Sampai di sana, dia berniatlah Kalau nak buat haji tamatok, niat, niat umrah. Kalau nak buat haji ifrah, niat haji. Kemudian bila niat umrah, bila sampai di Mekah, dia tak boleh sekali-kali melakukan umrahnya, melakukan tawaf kecuali setelah selesai hitnya. Beberapa hari, terpulanglah kepada ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada setiap orang. Aisyah r.a menangis. Waktu dia datang dengan hajid. Dalam perjalanan haji. Nabi kata. La'allaki nafisti ya Aisyah. Mungkin awak mari hajid. Qalat bala. Ya. Ya Rasulullah. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Janganlah kamu sedih. Kerana ini adalah merupakan satu ketentuan. Yang Allah Ta'ala kata bahawa. Ala banati Adam. Allah Ta'ala dah tentukan ke atas anak-anak perempuan. Bani Adam ini. Mereka datang. Hajid. Cuma peringatan saya. Ada sebahagian daripada. Hajah kita ni, ataupun ni yang pergi umrah Bila sampai ke miqat, bila dia hit, Dia tak mahu niat di di miqat Dia kata ustaz, saya nak pergi niat di tan'im Di miqat tan'im Dia yang menamakan tan'im sebagai miqat Tan'im tu bukan miqat Tan'im adalah Tanah halal yang paling dekat dengan haram Bila orang nak buat haji Atau atau umrah Dia kena campur, wajib campur Di antara halal dan haram nah, Saya julang kali, wajib campur Dalam bak lain, campur halal dengan haram ni tak boleh makan lah tapi dalam bat haji ini, kena campur di antara halal dengan haram. Jadi kalau orang tanya, apa benda yang kena campur? Haji dan umrah. Mana campurnya? Jangan keliru dengan sampai habis. Yang pertama, orang yang nak pergi haji, nak kena pergi umrah, mari daripada negerinya, di luar Miqat, maka dia mari daripada tanah halal. Bila sampai di Miqat, dia berniat, la baika umratan, la baika hajan. Sudah niat, dia masuk ke tanah haram. Tuan-tuan yang sudah berada di Mekah di dalam di tanah haram, bila kita nak niat nak pergi haji kita niat di Mekah sebab apa? Sebab kita akan keluar ke tanah halal di Arafah atau ha, di Arafah tanah halal. Jangan keliru. Orang yang nak pergi Umrah, dia kena pergi ke tanim ataupun Jakarta atau mana-mana tanah halal ke Jalan Jeddah ke Sumaisi ke, ke Arafah ke, ke mana tempat. Dia niat di sana dia dia masuk semula ke Tanah Haram. Maka campurlah di antara dua halal dan haram. Jadi tidak mungkin. Bagi wanita yang datang haid nak menangguhkan niat dia sehingga sampai ke Tanim, tidak. Kalau tangguh juga boleh? Boleh. Dia berdosa. Yang pertama berdosa. Kerana meninggalkan salah satu daripada wajib haji. Iaitulah berihram. Melakukan niat ihram itu ketika berada di Mikal. Yang kedua, wajib ke bayar dam. Dam ini kambing. Kerana dia meninggalkan wajibun min wajibatil hajj. Dia meninggal salah satu daripada perkara yang diperintahkan dalam haji. Jadi, haji jenis haji yang ketiga disebut dengan nama haji kiran. Haji kiran. Apa anak haji kiran? Kita dah dah kenal ada haji ifrat, haji tamatuk. Haji kiran maksudnya haji berkembar. Haji twin haji. Kita niat saja aku mengejarkan haji dan umrah. Serentak. Saja aku menganjakan haji dan umrah. Jadi kita masuk ke Mekah, kerja satu, pahala dua. Buat haji je. Apa ni, tawah sekali, sangi satu. Pergi melontar semua sekali, balik-balik, selesai semua. Dapat dua pahala, haji dan umrah. Bagi orang yang tak larat, orang sakit, dia niat yang dua ni senang. Itu sajalah yang dapat kita bincangkan pada pagi ini. Insya Allah kita akan sambung lagi dalam tajuk yang sama. Dengan rukun yang kedua iaitu uh, bukuh di Arafah pada besok hari. Kita akhiri majlis kita dengan doa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sabi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa Ya Allah berikanlah kepada kami kefahaman yang baik terhadap agama Islam yang suci ini. Ya Allah berikanlah kesedaran kepada kami orang-orang yang belum melakukan haji supaya terasa masuk dalam hatinya bahawa haji inilah merupakan tanggungjawab sehingga terbuka pintu hati mereka untuk mendaftarkan diri sebagai tetamu Engkau. Ya Rabbul Alamin. Ya Allah sekiranya Engkau tidak berhidayah dan taufik kepada kami dan orang-orang yang punya kemampuan untuk melakukan haji, nascaya mereka akan duduk dalam kelalaian, mereka merasakan ini bukan satu tanggungjawab yang besar Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki, dapat melalui naikkan haji pada tahun ini dan tahun-tahun yang berikutnya dengan masa yang terdekat Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami dan kepada jemaah haji sekalian kesihatan, tubuh badan kekuatan beribadat kepada engkau mengakukan haji, manasik haji dengan sempurna. Ya Arhamar Rahimin Ya Rabbul al Alamin Ya Allah, kami mengharapkan keampunan engkau ketika kami melakukan haji dan orang-orang yang belum dapat melakukan haji berikanlah keampunan mereka dengan niat yang mereka berazam mereka untuk melakukan haji ini ya arhamar rahimin ya rab yassir wala ya allah permudahkanlah segala urusan haji kami perjalanan kami keselamatan kami pergi dan balik semoga dapat kami menerima haji yang mabrur wa sallallahu wasallam wa barak ala muhammadin wa ala alihi washabiyyi ajmain walhamdulillahirabbil alamin